Før Natasha Linnea kom tilbage til Danmark, er det forsvarligt, at Nordlys og de andre elselskaber at tjene penge på ukraine -krigen? Er det en god idé at lave et mere ytringsfrit socialt medie? Og hvordan skal SAS menneske sit underskud? Velkommen til sæson 2 af Markus og, øh, og reality-programmet. Jeg ved ikke engang, hvad eget program hedder. Hvad Hvad sker der her? Så, men det er jo programmet, der er været ud af forskellige livskriser, med hjælp fra eksperter i drama, kriser og øjenlåsoperationer. <laughs> med mig i studiet har jeg Maja Bebe fra Paradise Hotel. Er det Beppe, er det rigtigt? Ja, Beppe lyder godt. Beppe fra Paradise Hotel. Samia fra Singletown og Rikke Chili fra Lækker til Løft. Nu valgte jeg bare et eller andet, Rikke. Ja, okay. Er Lækker ja. til Løft fint? Hvad for du hellere ja. vælge? Åh. Oh. Nu nok de i verdjunge, det er nok lidt bedre end De i verdjunge, de i kan vi også øh, vælge. Skal vi ikke sige det? Jo. Række chili fra diva i Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytte. Mit navn er Jeppe Børisse, og du lytter til Markus og Reality panelet Programmet, det er jo, ja, kan du lige min uh, min lille ja, energi jeg forhåndsmåde? Jeg og... Man sidder lige, at det er jo ikke oh. den første der danser ind i studiet. Det kan jeg godt fortælle dig. Energi for helvede. Det er det jo, og at have, det her program, det er et rådgivningsprogram også. Udover det er det et meget og vi skal jo som nævnt igennem nogle spørgsmål og dilemmaer. Og mine gæster, som er jeg i dag, vil jo gøre jeres bedste for at besvare de her spørgsmål. Er det rigtigt? Jo, jo. Simpelthen. Skal vi lige sige 1, 2, 3 ja? Okay, så prøver vi 1, 2, 3 ja! Okay. Så er der energi. Wow. Men øhm, inden at vi gør alt det her, så er der jo også ugens konkurrence, som er ugens slader. Som er til sidst i programmet. Hvor vi ligesom øh, får, får noget sladder på bordet, ikke? Og det er bare mig, der dommer. Så er der en af jer, der vælger. Øh, altså, vinder hedder det. Og så får I en præmie. Og den kan være sindssyg. Det kan være en tur til Ægypten. Eller det kan være en sixpack ned nede fra 7-11. Uh, det kan være alt. Okay? Hvad vil man helst så? Det er jo det, der er spørgsmålet. er har fodret på Rikke, keder vi det, eller hvad? Hvad sker der? Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, nej. Jeg så på lige at tjekket noget. Hvad tjekkede du? Det er... <laughs> Jeg fik noget ind for arbejde Nå, har og, du har, og det skal du lige fortælle, Rikke, fordi du har jo haft en noget-anhægtig dag. Ja. gang Første arbejdsdag. Første arbejdsdag hos, øh, hos Cerex, ja. Er du ikke lidt, øh, lidt forpustet, måske, alle de indtryk? Jeg er fuldstændig udlagt. Er du det? Jamen, det er jo fordi, der er jo mange nye indtryk, og mange nye mennesker, og øh, nye arbejdsopgaver, man skal sig ind i, og man har bare været på hele dagen, ikke? Jo, og nu skal du være på igen. Kan du klare det? det går lige Vi prøver, vi prøver Men til sidst, så har vi altså det her Lille slaget ting Er I klar på det? Ja Men inden vi går til dilemmaer Så vil jeg rigtig gerne hygge snak Fordi I har jo ikke været henne før Og jeg skal lære jer lidt bedre at kende Og mine lyttere skal også lære jer lidt bedre at kende Så jeg starter altid Med at spørge ind til kærlighed What is love? Hvad sker der her? Maja, kan vi ikke starte med dig? Jo, ja Hvad vil du vide? Alt alt? Ja. Ja, øhm, der sker ikke så meget lige nu, faktisk. Jeg er lige blevet singlet. For en måned siden? For, ja. En, ja, omkring en måned siden blev jeg singlet. Ja, og hvordan, har, hvordan tager du det? Øh, jamen, det vil næsten være forkert at sige, at jeg har det dejligt, men det har jeg. Du har det dejligt? Jeg har det dejligt. Er du Tinder eller en happen pige? Altså... Mm, jeg tror, jeg er en toiletswiper. Hvad er en toiletswiper? Det er sådan en, der bare swiper, når man er på toalettet. <laughs> jeg en troede, du swiper <laughs> fra toilettet til toalettet. <laughs> okay, så du har Tinder, men bruger den mest, når du er på toilettet. Ja, ja, ja. Okay, fedt. fedt fedt. Hvordan går det så? Får du mange matches, eller hvad? Nej, men jeg, har ikke, jeg matcher ikke rigtig med folk. Jeg kigger bare. Så er til venstre? Ja, det er bare, ja. Så man kigger bare? Man kigger bare, ja. Jeg gider ikke matche, fordi så skal man sidde og skrive med folk, og det overgår jeg ikke. <laughs> det, det overgår det ikke? Nej, ja, ja, ja. det kigger bare lidt. Men du er på datingmarkedet? Øh, ja, men jeg er ikke ude i, at jeg skal ud og date nogen på den måde. Det, som det giver sagt... faktisk rigtig god mening, det der med at lige at starte med tænder og bare se, hvad der ja, ja. er derinde. bare lige kigge. Is into stille og roligt. Hvad gør ja. du så, hvis du ser en, du synes, det ser pænt ud, men du har kørt til venstre, for du ikke vil matche med ham, og så kan du finde ham igen? Så sletter jeg af dem og opretter den igen. Nå, er det sådan, den er? Nej <laughs> jeg kigger bare lige. Det er meget nyt for mig også at blive single igen, så man skal også lige lægge en føler ud. Så du, du, sådan, så jeg skal forstå det, det er, du dater ikke. Hvis der er en, der spørger, hey, vil du med ud? Siger du, nej Okay, det skal jeg heller ikke sidde og sige. Men det er ikke noget, jeg opsøger direkte. Nej, du opsøger det ikke? Nej. Okay, okay. Jeg synes, at det her det er et fremragende måde til lige at gå ind til Rikke. Rikke? Ja. Er vi, det er jo lidt i samme båd, eller hvad? Ja. Ja. Er det ikke det? Jo. Ja. Det var dig og Martin, I gik ja. også en anden. Ja. Øhm, er du så også på Tinder og andre? Øh, ja, altså, der gik jo... Altså, vi gik fra hinanden i 9 januar. Jeg tror lige, jeg har oprettet Tinder her for nylig. Jeg skulle være klar til det. Så der er gået tre måneder eller sådan noget, for at øh, jeg har været klar til at oprette Tinder. Er du klar til det? Jeg har oprettet Tinder. Øhm, jeg ved ikke, om jeg er klar til at date. Øh, men jeg har oprettet Så jeg kan fuldt ud forstå, det er jeg siger. Altså, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det. Man skal virkelig være klar. Du laver det der med at øh, bare kigge udstillingsvindue. <laughs> Et ja, nej, Jeg vil sige, at efter jeg har været i det her parforhold, har jeg faktisk swipet altså, til højre mere, end jeg nogensinde har gjort før. Oh. Øh, jeg ved ikke, om jeg er blevet mindre kredsen, eller hvad, hvad fanden er sket? Altså er det før, du skulle ud og lave ballade, eller for at finde det ord? Nej, nej, nej, nej, nej, det gider jeg ikke. Jeg har også skrevet i teksten, at hvis, det, hvis man ved, at man allerede er til One Night Stand, og det er det, man ønsker, det, det gider jeg slet ikke. Hvad står der i din tekst, Der står, øh, jeg vil ud og se verden. Med dig. Ej, hvor kreativt. Ja. <laughs> altså, det er jo helt vildt kreativt. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har skrevet før. Du, uh, du tænker, sgu. Der, det, er, det, er godt. Jeg lever lidt i det lige nu. I skal ikke tage af, at jeg driller Det kommer jeg til uh, rigtig meget i programmet. Det er okay. Kan I klare det? Ja. Godt. Så, det er jo ikke fordi, jeg ikke gider snakke med dig. Nej. Det skal du vide. Det er det glad Altså, jeg, jeg kan sgu godt lide at snakke med dig. Jeg er glad for, at jeg har sgu en gode ting. Ja, det gør du nemlig. Det, det fandt jeg ud af, inden vi starter programmet. Ja. Men, øh, hvordan går kernen med dig? Du, altså I dag så læste jeg en, en artikel om, at du har en kendt svigermor. Det kunne godt Jeg har en kæreste. Ja. Yeah. Så jeg er ikke på det der toiletbesøg højre og venstre. Det... Nej. Men jeg fandt min kæreste på Tinder, så det kan også ske, venner. På toilettet? Øh... Nej, nej. nej. <laughs> <laughs> det kunne du godt lade Det er da en sød historie. Nej, nej, nej, ikke på toilettet. Jeg tror, jeg lå i min seng, og så... Jeg jeg, det er sgu da en så historie i hvert fald, det er at sige, hey, lige til højre, mens jeg var ude på toilettet Skat, hvis du lytter med, det gjorde jeg ikke, men øh, det kan godt ske, jeg siger det bare, øh, man skal bare, ja. Min point er, har du det godt? Jeg har det dejligt Er du glad? Ja Så er jeg også glad Prøv jeg Maja, du slipper ikke helt endnu Nej Du laver Onlyfans Ja Uh, har, har jeg uh, snakket uh, meget om okay. det i det her program Ja Onlyfans er ligesom blevet en ting, altså en stor ting Øh, ja. Men det ikke kommet det der nye nu? Og så er der We noget, der hedder True Followers, der også er kommet ja. nu. Ja. Det er, tror jeg mere, det er den danske udgave. Det er den danske, men øh, hvor der ikke er nogen billeder. På. Nå, er der ikke det der? Ikke nøgenbilleder. Nå, jeg har ikke været der før. Så, øh, har du en eller hvad, sådan du ved det? Nej, men jeg har til rigtig mange, der har fået det der True Followers. <laughs> øhm, så, du har, så okay. jeg skal spørge dig. Nu har jeg haft Daniel Lone Wolf Ja. Og han tjente, altså han sagde i hvert fald, at han tjente mange penge på det her. Han ja. tjente over 100.000 på et måned. andet Tjener du over 100.000 på en eller måde. Øh, Altså, nu vil jeg ikke sidde og dele min økonomi med, jo, jo, jo. <laughs> med alle sammen. Men jeg vil, jeg vil gerne være ærlig og sige, at lige da jeg oprettede den, der var der fart på, og ja. der var rigtig meget fart på, og der tjente jeg mange penge. Men det var også fordi folk, de var nysgerrige, mm. og folk fandt også hurtigt ud af, at jeg måske ikke var det, de havde regnet med. Jeg boller tingere. ikke. Jeg boller ikke, og jeg er ikke nøgen, og jeg finger ikke mig selv, og alle de der seksuelle ting. Du er, er en, en billedpige. Jeg er en ja. Du er en ja. Og det tror jeg, der er mange, der fandt ud af, at det... Så blev det lidt skuffet. Som din Instagram? Ja, du, nej, det, nej, det er jo ikke, hvad det op på Instagram. Det er jo helt sikkert... Det er helt sikkert noget helt andet, men... Der var nok bare mange, der fandt ud af, at... Det... Ja. At du ikke bollede. Ja. Yeah. Øh, så... Det er jo pretty much det. det jo og det er også det. Og det er jo også det, at hvis man baller så helt sikkert, så tjener du boksen. Og det ved jeg også selv, at jeg kan tænke Altså sindssygt mange flere penge, hvis jeg gør de her ting, men man skal også bare huske at have sin værdighed med. Det skal man. Hvad er det, du, man kan bolde? Jeg skal bare spørge det bare. Sådan, hvad er det, man altså, Du kan bolde alle så, eller, mulige. Eller, en anden, eller, eller. Yes. Fedt. Du tjener i hvert fald også mange penge. I skal vide en ting. Det her det er det ærlighedens rum. Det siger jeg altid til alle mennesker. Så giver du på uret. Spændende. Nej, jeg sad lige at tænkte der over det der med at have sin værdi med. Jeg tror mig det vigtige er vigtigt, at man, fordi det kan også være værdigt at øh, at på det underligst. Nej, men jeg tror man, det handler ja, om sin, sin egen has sig selv med, ja, størt, ikke? Ja, det er mere det ja. jeg mener. Man må finde sine egne grænser. Man skal finde ud af hvad man selv har lyst. Til. Ja, præcis. ja, præcis. Lige præcis. Det, jeg det, jeg, jeg det, mener. Dig. Men det er rigtigt. Men, men. jeg ved godt du var det du mener. Du bare lige for lige at få. Øh, ja, ja, tak. Ja. <laughs> selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig. Samt jeg ender den her med dig, fordi jeg jeg også en reddit mand, ikke? Jeg kan godt lige kigge på reddit. Jo, jo, jo. Ja. Det kan jeg også godt. godt. Det er jo skrevet alt muligt sjovt om jer. Sådan noget. <laughs> øhm, og så læste jeg sådan et, et, et opslag, øh, fordi der var nogen, der blev vildt øh, forvirret over, at øh, Samia havde lagt et billede op på sin Instagram, hvor at, øh, hun ligger øh, og spiser sushi, tror jeg. Ja. Og så har Taitur kommenteret det og skrevet, øh, hold op. Ja. Og så havde Samia så kommenteret på den, altså Taiturs kommentar, og skrevet, jeg ved, du er til store... Og så sådan en, en peach emoji. Okay. Ja. Og der gætter på, at det, det er en røv, du hentede ud øh, og til. Så, og så var der vildt mange, der blev forvirret og var sådan, det jeg, hvad, hvad er det bare ja jargon? Eller hvad er det, der sker der? Og hvad med Therese? Ja. tænker hun bare, okay, hyggeligt. Det kan jo være, at man skulle have read ja yes. Jeg er i chok. Yes. Øhm, altså, den kan jeg sige det her. Jeg er meget sjov. Selv Og... <laughs> Det er jo, at Taito og mig, vi har den samme humor, og vi, du ved, der er ikke noget filter. Ja. så og, der er ikke noget filter? Nej, det, der er, filter. er ikke noget filter, men det er ikke, fordi vi rører hverandres røve. Okay, det kan, <laughs> det kan da godt være. Nej, nej, altså, jeg har på bedre en gang, men det er ikke, fordi vi sådan der, du ved, rører, rører. Okay. Nej, og Therese, hun er cool, men hun er en del af det også. Altså, hun rører også din... Øh... Ja, altså, hun også synes. <laughs> <laughs> Fedt, det var bare seriøst bare det, jeg gerne vil vide. fordi i er... chok. Du skal da ikke være i chok, der sker mange ting på radio. <laughs> Mit navn er Esbjørn Nielsen, og du lytter til Markus, og du er altid Nu skal vi til dem jo. Nu vi hygge snakker nok. Jeg er glad, jeg kan godt lide, når du griner. Så... <laughs> så, så jeg spørger om noget, jeg føler, at ja. lidt er lidt akad. Niks... Hvorfor gør du det? Du kan bare tage den ned og holde den. Okay, men så spiller jeg lidt smart, der? Nej, okay. du spiller slet ikke smart. Sådan der. Okay, okay. Ja. Ja, ja, ja, du kan jo også godt tage den op sådan der, ikke? Sådan der. Nej, nej. Ikke den vej. Du skal op til den munden. Kan der. du høre mig? Ja, ja. Perfekt. Skide godt, ikke? Prøv her. En af de helt store dramaer sker lige nu. Natasha Linnea, kendt fra de unge møder, er gravid med tvillinger. Og er flyttet til Tyskland med sine to børn. I sig selv er det jo ikke slemt at flytte til Tyskland, men Natasha Linnea har meldt ud, at det er på grund af, at Lolland Kommune har efterlyst hende og børnene. Angiveligt for at svangsfjerne børnene. Hold op. Det kommer af, at der i en længere periode har været usikkerhed, øh, hvorvidt Natasha Liner kunne varetage sine børn forsvarligt. Der er også noget med en kat, ikke? Jo, men, men, men katten der er ude af billedet. Lige... Nej, nej, nej, jeg vil gerne lige høre det med katten. Vil ikke sige det ka der? Katten er ude af billedet nu. Men det er det eneste ellers... jeg rigtig ved noget af. er den død? Den, at... Nej, nej. Der var noget med den tale. <laughs> altså, noget spiller... har hørt, ja. ja? og noget ja. med at hun skulle have været skrevet. Jeg ved ikke hun har gjort det, men noget med at hun skulle have skrevet fra den og flyttet. Altså for katten? Ja, og så er der en anden unge mødre, der har mm. taget den ind og fået fikset noget med halen. Og nu vil hun have hende har den anden unge møder, Anmeld. vil have penge for det. For dyrlægeregning, eller et eller andet. Jeg skal, ardenløb. jeg skal simpelthen lige forstå. vi Er I mere nysgerrige på katten, end I er på børn, der er, der er flyttet <laughs> Nej, men det kunne ikke bare sige en kat. Jeg tænkte sådan, okay. Jamen, <laughs> jeg synes bare, det er mere. Men du, du kender jo selv, folk, folk går mere amok, når det er, ja. det er noget med dyr. Kan og hunde, ja, ja. endnu når det med børn og sådan noget. Det er jo helt forfærdeligt, det er jo rigtigt, nej, det er jo rigtigt nok, at, at der er flere, der hopper på <laughs> den, og mere... Jeg, tænker, jeg, tænker om det. jeg tror bare, det er, fordi vi ikke skal have børn. Det kommer ind på siger. Jeg, er jeg, det det jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at fortælle videre, hvad der, hvad der ja. skal ske her, fordi Natasha Linnea altså flyttet til et andet land, for at undgå, at hendes børn angiveligt øh, kunne blive tvangsfjernet. Uh -huh. Det er ikke ulovligt, at hun flygter landet, fordi at, øh, hun gjorde det, inden der kom den her efterlysning. Uh -huh. Nu kommer spørgsmålene til jer. Er det en god idé, af hende at hende er flyttet ud af landet? Samir, kom så. Kom altså, Jeg synes ikke, det er en god idé, at flytte ud af landet, når man har nogle og så flytte til et andet land, der ikke kender en, og man ikke kan få den her støtte for måske at blive en bedre mor, eller få måske redskaber til at kunne passe sine kommende børn. Mm. Så jeg synes, det er egoistisk. Mm. Synes jeg, jeg kender ikke kvinden, men det synes jeg. Jeg føler, at man ikke... Jeg føler ikke, at man skal have børn, som ikke kan tage vej af dem. Jeg er meget sådan, det skal man ikke. Hvis du går for en kat, allerede der, mm. det er sket, sender videre til Maja. Mm. Snak. Jeg skal lige sige, jeg ved altså ikke, om hun er gået for katten. Det er bare noget, jeg har læst. Hun er rygt over. Det må man også godt. Maja, hvad siger du? Øh, du kender jo ikke hendes uh, situation. Nej, men I skal ikke pakke selv så meget ind. Jamen, det, det, jeg der, ved det, ikke, flygter meget... hun fra nogen? Er der en far i det her, Jamen, som hun flytter fra? Øh, tvangsfjerner børnene. Ja, fra, Okay, så der er en familie, hun flygter fra. Kommunen. Det er kommunen. Der vil tage hendes børn. Ja, det ved jeg godt. Men nu snakker vi om, om det er okay, at hun er flygtet. Ja, fordi så tager de ikke hendes børn. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det, det er det jo sådan... Hvad hedder sådan noget? Overordnet set er det jo ikke i orden. Og slet ikke, hvis det ikke gavner børnene i sidste ende. Hvis hun ikke kan, mm. kan, kan, kan tage sig af dem, så er det jo selvfølgelig ikke så ansvarligt. Det er rigtigt. Men synes, altså, hvad vil, man, hvad vil man selv gøre? Ja. Det er jo, ja. det, det, er jo det, der spørgsmål spørgsmålet. Ja. Men det kommer jeg til at lidt, fordi jeg vil lige spørge dig til sidst. Hvad synes du? Jeg synes, det er jeg synes det er virkelig, virkelig lidt svært. Og jeg har mega ondt af hænder også. Stakkels unge kvinde, der har fået børn i en ung alder. Og jeg ved ikke engang, hvor mange hun har. Hun fem 3, 4, 5? Eller jeg altså, kan... Med tvillingerne, kommer, så er hun fem Så hun har ikke født de her børn endnu? Jo, jo. Hun har også to hun har to forvejen. Med okay, hold op. Er det alle, og er, er det alle børnene, der hun er trangensfjern Allerede, ikke? Nej, der er en, der er hos far, ja. Okay. Det er første barn, hun fik. Så hun stikker af med to gravide børn, så jeg er nu. endnu? Nej, børn. hun stikker af med to. Hun er, hun, hun, er med og, hun er gravid med tvillinger og stikker af med to sønner. Ja, okay, på de, okay, okay. Nu, er for, sønner. nu er jeg med. Men det, det er jo tydeligt at høre, at hvis det er, hun har en sag med kommunen, i hvert fald de fleste i de fleste sager, så er det jo, fordi hun mangler nogle ressourcer og nogle kompetencer. Og det er jo... Jeg har så ondt af hende, men jeg har mig også ondt af de børn. De har ikke fortjent at være i det her. Uh -uh. Jeg har lige en kommentar til det der, hvis hun allerede har flere børn, og ikke har født de her to børn, hvorfor er det ikke staten har været inde og hjælpe hende med at få nogle ressourcer, eller boet med hende i et herrbejde eller et eller andet, fordi jeg føler også, at samfundet tilvægter hende faktisk. Det er godt. godt, for det kommer vi nemlig ind på. Jeg troede, allerførst. hun havde børn før, det er derfor, jeg blev lidt forvirret. Ja, men det kommer vi ind på, fordi allerførst vil jeg gerne vide, øh, vil I jo ikke gøre alt for jeres børn? Mm -hmm. Selvom I ikke kunne varetage dem, så ville gør gøre alt for at... Nej, og jeg vil ikke gøre alt for at beholde dem, hvis jeg ikke kunne varetage dem nej. Er det rigtigt? Jeg kommer selv fra en social belastet familie, altså øh, socialt i klasse, fem, og haft, Hvad det? klasse øh, 5. Hvad er noget? Klasse 5? Social klasse 5, yderst udsatte. Ja. Af, øh, og jeg synes ikke, man skal gøre alt for at beholde sine børn. Overhovedet, hvis ja. det er, at du ikke kan varetage dem. Du har oplevet det simpelthen, hvordan det er at være i sådan et øh, udsat miljø. Ja, altså jeg... Jeg blev da... Nej, jeg blev... Vi har alle mine søskende. Vi har alle sammen været anbragt på et tidspunkt i vores liv. Nogle mere end andre. Nogen hele barndommen, andre ikke hele barndommen. Og jeg synes ikke, man så gør alt for at for Min mor har gjort, hvad hun kunne. Så det er det ikke, når min mor gør generelt. Men hvis du ikke har ressourcerne, så er der med nogen, der er nødt til at skride ind. Og jeg siger ikke, det i forhold til hende her. N.L. Det bare, Men der er med nogen, der er nødt til at skride ind, hvis det er det samfund, vi har og det er derfor, vi har det her samfund. At der så nogle gange skal farle, ja, det gør der. Så det er også pisserjærgeligt, men nej, du skal ikke beholde dine børn for alt i verden. Det er så egoistisk. Uh -huh. Så du er lidt på Samir-toget herhen og siger, at det er egoistisk, <coughs> Anastas Linea? Nej, jeg siger ikke, det er egoistisk, for jeg kender ikke hendes sag og alt det der ting. Men, jeg, men generelt, det lyder egoistisk? Hvis det er, at du gør alt for bare at beholde dine børn for alt i verden, det er vanvittigt egoistisk. Men det skal lige sige, at jeg vidste ikke, at hun allerede havde børn i forvejen, fordi hvis hun allerede har børn, der er blevet fjernet... Og kommunen ikke blevet kendt... fjernet. Det er dem, de gerne vil fjerne. Dem, hun ikke har født endnu? Nej, hun har to børn. Ja. Er den også smager? Hun ja. har to børn allerede. hvem ja. vil de gerne fjerne. Okay. Og så har hun to børn Aha. i Ja, men hvis hun allerede er kendt hos kommunen, føler jeg jo bare, at hun allerede burde fået redskaber. Måske har hun nogle mangler oh. på, hvordan man skal agere som mor, så... Alle talt, så føler jeg faktisk, det er måske egoistisk, men jeg føler også, at samfundet har svigtet hende. Yeah. Begge veje. Hej hej. Yeah. Alright, alright, alright. Så nu kommer det spørgsmål jo, er det rigtigt at putte en efterlysning så på børnene? Øh, og Natas Linnéa, eller bør man hjælpe dem anderledes? Jeg burde, man burde måske tage den internt. Nu ved, jeg, nu ved vi selvfølgelig heller ikke, hvor meget de har, har taget den internt. Mm. Men. men du kan jo ikke bare lade to børn og en mor, der er sådan en sag på, Bare forlade landet og så ikke regne med, at der ikke kommer en efterløsning. Mm. Altså, selvfølgelig gør der det, de skal, de skal jo hjælpe dem, og de, er. de er jo danskere. Men de altså, kan ikke eller... hjælpe dem nu jo. Nu er de jo flyttet. Nej, og noget nu kan de ikke hjælpe dem. Altså, men, men, men og det er jo de... det, der er mange, der frygter, det er, at de måske bliver endnu værre for børnene. For nu er de kommer til et land, de ikke forstår sproget, og de får slet ikke nogen hjælp. Fra og hun er alene. Men hvad, skulle, hvad, skulle, hvad, alene. hvad skulle staten, eller hvad, hvad, hvad, hvad skulle kommunen så gøre at sige, okay, du tror med at flytte ud af landet, okay, okay, så fjerner vi ikke dine børn. Så bliver I bare her. Ja, det går det heller ikke. Jeg føler bare, at der måske skulle have været nogen til at være. Ikke fordi man skal være ved hende, men bare give hende det her. Hjælp hende, give den en kærlig hånd, så hun ved, hvordan hun måske være. Måske, hun kommer fra en Men det tror jeg også, der har selv. været. Altså, du tænker på, hvor mange år det her det har stået på. Ja, men jeg kan ikke så meget til det. Det er også svært at, sådan at knytte kommentar til det. Men jeg føler bare sådan. Jeg, jeg har ondt af hende. Og jeg har også ja. ondt af børnene og de børn, der kommer til verden. fordi ja. det, Nu hun er hun i fremmede land uden faren. Og det der med, hun vågner efterlyse Det og du ved sådan. Det er bare en kæmpe mundfuld. Altså, sådan, <laughs> det er det så mild sagt. Men det, altså, ja, det er, jeg, jeg, jeg er altså, sådan, det, jeg. Ja. ja. Hvad tænker du, mig? Øhm, ja, jeg tænker faktisk lidt, hvorfor der ikke, hvorfor de her børn ikke er blevet fjernet noget før? Ja, det er jo, vi kender desværre ikke sagens... Øh, Nej, men, sagens. men det er jo også det. Ja. Så det er jo det, men det, det, som jeg kan læse mig frem til, det er, at. Øh, hun skyndte sig ud i landet, da hun fik nys omkring, at der, de ville tvangsfjerne hende. Men ved man noget om, hvor gamle hendes børn er dem, hun har? Åh, oh, yeah. altså dem, hun øh, allerede har? Ja. Yeah. Ja, yeah, det kan uh... Fordi at hun, jeg... Fordi jeg ved, at hun har jo været i medierne søgeløs i, i lang tid, så de må jo være... Det har hun nemlig. Så altså, man burde jo måske allerede vide det for lang tid siden, hendes øh, kompetencer til at være mor. Det skulle du til at sige, hvis allerede ingen, der er blevet fjernet, ja. Allerede, altså... ja. Så gå så langt for... Ja. Men den ældste er hos faren. Den ældste er hos faren. Hvad er ældst? Altså, hvor gammel hvor gammel er hende, Natalia? Nej, Øh, Natalia? Altså, i morgen der, var gammel hun? Vi har virkelig problemer med den navn der. Synssygt, det hedder NL, ja. Ja. Natasja NL. Natasja Linnea er, så vidt jeg... Det kan jeg ikke engang huske. Hvad er hans noget? Slut 20'erne, står 30'erne? Ja, nej, hun er slut 20'erne. Slut 20'erne, Okay, og så har hun... Okay. Hun var med ved de unge mødre. Hun var med ikke? i unge mødre. Ja. Men jeg tænker bare, hvis man allerede har fået et barn fjernet, burde man vide, at Hun har ikke det fået det første ikke... barn fjernet. Nej. Okay. Hun hun bor bagsvaren. Okay. Bent. Okay. Bent. Mm. Mm. Hun er 28. Okay. Okay. Bent. Næh. Ja. Men det er en svær sag, og det ja. var også derfor at øh, jeg puttede jer på den. At mange Men det ikke. lyder til at i øh, vi... Men katten er i hvert fald væk fra ja, nu. Ja, katten er væk. Yeah. Ja. Gå vi er tilbage til den kat? Med ulunhale. Altså, Halen men, er der stadig ikke, men den er lidt skadet. Men uanset hvad Nej, kan jeg mærke, hvorfor... at, uh, at I har en eller anden forståelse af, at uh, I synes, det er lidt egoistisk, hvis hun ikke vælger at. Uh, altså hvis hun gør det, fordi hun bare vil gøre alt for at beholde børnene. Altså hvis du ikke har kompetencer og mm. ressourcer og redskaber til at være forælder, og ikke kan tillære dig dem på en ordentlig måde, så burde du at tænke på dine børn. Men det, er jo svært. men det er jo svært, fordi hun kan jo 100% ikke. Hun tænker jo ikke der. Nej. Hun, kan jo, hun kan jo ikke se logisk i det. Hun, hun, tror jo, altså, hun kan jo slet ikke tænke på samme måde, som vi tænker på sagen. Jeg har det bare sådan men det at, viser især så netop, at der er et problem. 100 procent, men det tror jeg ikke, at, at hun, vil, hun vil vide. Altså. Ah, nej, det er også derfor, hun var at gøre, som hun det. Og det er, jo, være, og, og det er jo også det, det, der er svært, fordi at, hvis, man, altså, hvis man godt ved det er forkert, så er, der, så er der noget andet i det. Men hvis man slet ikke kan se... Jeg tror mm. godt, hun ved, det er forkert. Jeg tror du tager godt, hun tager ikke at flygte fra egoistisk. det ene land til et andet land, hvis... for hun at vide, at det er No, forkert. no nej, nej, men det, altså... Hvis det er ikke man... etisk korrekt gjort, når hun ved, at børnene skal fjernes, så ved hun jo godt, det er, fordi hun mangler nogle kompetencer inden for det. Og det er bare egoistisk, fordi de her børn bliver jo svigtet. 100 procent. Og jeg er, sådan, jeg tiltaler, altså jeg er pædagog, jeg, er sådan, jeg føler bare, at der, der, der bliver sgu lidt i skuffet over forældre, der tænker så langt, altså sådan, hvis du føler dig ensom, så fucking få en kat mere, altså... Nej, det gik ikke. Nu stopper vi med <laughs> det der dyr. Nu, nu, nu <laughs> <vi> det, men, <laughs> men jeg forstår godt, hvad du mener, Maja. Selvfølgelig det der med, at hun ja. kan ikke indse det selv. Jeg forstår godt, hvad du ja. mener. Så det, jeg så kan det fortælle svært. jer, at hendes ældste datter eller ældste barn er ni. Okay. Og øh, så har hun en søn på syv og en på fire et halvt. Men så får hun så et tvilling. Så kommunen har først fundet ud af at nu, efter hvad, ni år? Nej. At hun ikke kan være mor? At de har altid været lidt på, øh, på helene med hende. Okay, okay, men det er først nu, at det går op for dem, at nu, nu, skal, de altså, nu skal, de skal de væk. Det går jo for langsomt fra kommunens ja, okay. side af. Det kan okay, ja. man altså, jo også sige, at fra hun, Lolland... Lolland ja, men det går fandme for langsomt. Men har hun ikke også flyttet meget, fordi der er der noget med... Hun har også flyttet meget. Ja, og så kommer problemet jo endelig, lige ja, lidt. Men der burde et samfund at være lidt stærkere og arbejde færreprofessionelt. fordi ærligt talt der har jeg der sådan her, jeg har selv arbejdet praktisk med det. Hvis der er nogen, der stikker af for en kommune, på et kommune, vi er bare stilbare kommune, på at give sagen videre til Københavns Kommune, så alle arbejder tværprofessionelt, så de her børn ikke bliver taftet i systemet. Er, eller andre, der flygter. Så alle talt, det er kun hende. Altså, jeg synes også, at samfundet er skudt og det holder jeg sgu fast i. Fremragende analyse. Lad os gå videre. Vi er Jasmin og Mika. Og øh, det lytter til Marcus og reality-panelen overhovedet. Ej, det var faktisk virkelig godt. Det var nogle gode svar. Det er meget forskelligt, hvilke svar man får, når man laver det her program. Så det var nogle gode svar. Prøv at her. Danskerne fik rekordhøje elregninger i 2022. Og nu viser det sig, at elselskaberne i branchen, såsom Nordlys, har tjent kassen på det. Mere end 20 milliarder kroner tjente elbranchen sidste år på at producere el. Især butikker, restauranter og andre firmaer, der har haft højt elforbrug eller har højt elforbrug, er rigtig sur over det her, for de har skulle betale op mod fire gange så mange penge for el i 2022. Og nu finder de så ud af, at de bare tjener penge på det. Shit. Så, spørgsmålet til jer er, det er, er det forsvarligt at tjene penge under en krise? Nej, men det gør alle. Det gør alle jo. Så kommer kapitalisten fra. Ej, men det, jamen det er det forsvarligt. Nej, det kan man jo altid sige, men det gør alle jo. Hvem fanden tjener det ikke under jeg siger ikke det er i orden, jeg skulle også betale en masse penge. Ja. Men hvem fanden under hele coronakrisen, der var der også bare nogen, der tjente fucking kassen på corona. Sådan er det, er det. det. Sådan er det jo. Ja. Så du er, øh, der er du skulle lidt kapitalist og siger, øh, ved du hvad, man må godt... Nej, jeg, nej jeg, jeg siger ikke, altså i den perfekte verden, nej, der er det ikke i orden. Ja. Og jeg er heller ikke glad, fordi jeg har taget af min, af min kasse. Altså, ja. Jeg kan da godt bruge de penge. Ja. Hvad laver du, mig? <coughs> det er bare mig, hun vil gerne... Øh, er det, er det børste, når du vil, vil, vil snakke <laughs> Så Sådan. Jeg prøver bare lige at sætte lidt. <laughs> det lidt. Det var godt. Vi <laughs> er tilbage. Lige tilbage. Ja, Rikke, øh... Du havde fandt et rigtig god point, inden jeg blev lidt forvirret. Øh... Ja, nej, men alt i alt, nej. Man kan godt sige, at den perfekte verden drømmeverden. Nej, det er ikke okay. Der er ikke nogen, der skal tjene på nogle kriser, men ja. der er altid nogen, der tjener på kriser. Om det er krig, om det er coronakrisen, Så om det er ikke... 80'erne. Der er altid nogen, der tjener på men nej, de skulle give mig min penge tilbage. <laughs> Kun mig. Kun mig. Kun mig. Jeg selv mig. Prøv, at, hvad, tænker, hvad tænker du mig? Øhm, jeg ved ikke, jeg synes, det er svært at svare på, for jeg har faktisk ikke rigtig sat mig ind i det. Jo, øhm. det har du. Nej, det har jeg ikke. Ved du ikke noget om, øhm, om el? <laughs> Prøv, at, jeg, har, jeg havde jo en kæreste det, det sidste halvandet år. Det, det er ham, der ved noget om det. Som betalte eller Nej, det, el det var mig, der betalte, men jeg var bare sådan... Jeg ja, ja overført bare. Nej, men jeg ved ikke, jeg tror, vi har altid levet på ingen strøm, og øh, har gået med sweater og ingen hyggestrøm. Strøm, og ingen og, nej ingen varme. Nej, men du ved, vi har virkelig... <laughs> Nej, okay, det er ikke strøm selvfølgelig, men varme, så jeg ved ikke. Jeg ja, ja, ja. har sparet ud Ja, lidt. Så det, du siger, at du har aldrig tænkt over, at priserne er steget på el? Og... Nej, eller jo, der var lige en periode, hvor man, jeg ved ikke, om folk stadigvæk bruger det, med den der app med, hvornår man skal vaske mm. tøj og, mm. og vaskemaskiner. Jo, det gik da lige i to mm. dage, og så klemmer man det lidt. Men jeg tror, jeg tror måske heller ikke, at jeg er en af dem, der er, er hårdt stramt. Jeg kan jo forstå måske dem med, med mange børn, store familier og sådan noget. Eller restauranter og butikker. butikker. Så kan jeg godt forstå det, at man sætter sig lidt mere ind i det, men jeg ved det. det. du siger, er husk det er rum. Ja. Yeah. Du er fucking ligeglad. Nej, ja, ja. Ej, det er forkert af mig at sige. Det, jeg ved ikke, jeg det tror bare. Jeg har lidt leet øh, på på på et fly. Det, altså det sidste lange fly? tid, jeg har rejst rigtig meget. <laughs> hva? Okay. Uden en af flystasker. Det er bare. det er jo basalt zone. Ja, det er gyldig. Ja, og okay, har haft jeg, andre bekymringer. Det jeg siger øh, bare øh. stille nu. Nej. Nej, jeg nej jeg synes, Man må aldrig til stille. På det der man I skal ikke være så nervøs for at lyde dumme. Ja. Det skal ikke slet ikke. Jeg er heller ikke nervøs for at lyde dum. Jeg vil rigtig med den. Jeg vil bare ikke lyde Jeg ved ikke. Egoistlis. Nej, men hvis man nu ikke har sat sig ind i det, så forstår jeg sgu da godt. Man, ja, ja. man, man kunne have en holdning til det, hvis det er, man nu har sat sig ind i det, eller, eller har tænkt over det. Men hvis det virkelig ikke har haft en impact på ens liv, hurra og godt for det, men ja. så tænker man jo bare, nå. No. Ja. Og det er jo det. Altså, du tænker jo bare, nå. No. Du er ligeglad, mig. Og så er det, yeah, det færdige. Samia, er du ligeglad? Oh, fuck. Øhm, altså, jeg er lidt sådan over på Majas halvøjse. Ikke fordi jeg er ligeglad, det er ikke det, jeg siger, men det er bare, du ved... Jeg var ude at rejse, og så kom jeg hjem, og så fik jeg sådan sådan en der, du ved, at jeg skal betale rigtig mange penge. Så var jeg altså, okay, det vidste jeg ikke, hvorfor, men det er fordi, at min rejater havde været tændt. Hele, hele tiden, du havde været Ja, og jeg har ikke Nej. rigtig vidst, at man skulle slukke den. Altså, har du ikke hvis at du skulle slukke rejater? Ikke på den der måde. <laughs> altså, du skal, du skal dreje den? Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Jeg har bare, du ved, jeg har bare, jeg fløj til mig, jeg var der i tre uger. Så kom jeg hjem, og så er jeg sådan der, okay, jeg har haft det fedt og sådan noget der, jeg troede ikke, jeg skulle hygge mig. Så sådan, åbner postkassen så er der er muligt nogle breve som det altid er eller noget der og så kigger jeg og så er der sådan okay det der det, det er ikke godt så ringer jeg til dem så siger det men det er fordi at du ikke skulle få den regulator. Ja. Ja, og så ja, jeg betalte... man skal altid huske at slukke varmen. Jeg har sagt til at du skal, skal bare rektor. slukke for den hele Jeg skal ikke have den mere, heller ikke om vinteren. Sluk for den. Har du det? Væk. Har du bare sagt at du skulle, så blev du bare sur og så sagde siger fucking regulator. Ja, og så sagde jeg til mig at jeg, skulle... jeg havde lyst til at betale de penge så sagde jeg at det må jeg lige finde ud af. Altså hvor meget var mine penge var det? Det må jeg lige finde ud af. Tre uger, relater på fem. Hvor mange penge var det? Det, det kan jeg ikke sige. Kan du huske det? Nej, nej, nej. Så mange penge. Det, det er altså også det er derfor, du slet ikke skal tænde for varmen. Nej, jeg har sagt til dem, at de skal bare slukke. Om vinteren skal bare slukkes. Det skal bare slukke. <laughs> ja, altså, du bliver jo nødt til at have noget varme. Nej, indenfor. nej, nej, nej man fordi jeg, jeg er bare et varmt menneske, du ved. Okay. Det behøver man sluk. ikke. Nej, Jeg altså, så jeg måske kæresten og svigermoren eller et eller andet. Nu spørger jeg, vi også på. Øh... Hvis I kunne på pris altså på, på sådan noget her. Altså på kriser, bare generelt. Jeg føler bare, ungdommen skal have lov til at have varme tændt uden at betale. Og, øh, ja. Det var fuldstændig sindssygt at øh, det der. Altså, fuldstændig, altså Samia i Folketinget, det ville jo gå fuldstændig galt. Er du sindssygt? Der er et på den talerstol. Nu skal I høre. Ej, jeg høre. Nej, prøv at Vil I profitere, hvis I kunne på kriser? Jeg kan jo allerede dit svar, ikke. Nej, men det... det øh. En, ja, two, det vil jeg ikke så at sige, at, at, at, at, fordi vi alle sammen profiterer vel på noget, okay. og vi så profiterer på, at, at, at, du en restaurant, profiterer på, at folk de har brug for noget at spise. Jeg eller profiterer, eller profiterer på jer. Jamen, jamen, det, det gør vi jo alle sammen, og ved du, at folk de gør det, hvor der er, det de har brug for penge, og hvor der er, det de kan finde penge. Mm -hmm. Ja. Yes. Altså. Hvis du havde en business idea, hvad skulle du være Har du en business idea? Nej. Nej. Har du ikke det? Nej. Jeg tror ikke på det. Er du sikker? Jeg prøver til at folk, de gerne ville have lavet noget af deres udseende, lidt eller hvad, og det, det er det vi laver. Oh, okay, okay. Så. Men hvis du så du vil ikke profitere, hvis der var en krise, og du lige så et smuthul du var sådan her. Det er det kan jeg tjene mange penge på. Det vil jeg ikke sige, jeg ikke vil. Fordi det vil være fuldstændig forkastet at sige. Det tror jeg ikke nogen Her os, der hovedet sidder og kan sidde og sige Altså, jeg vil ikke tænke så langt til at starte med. Jeg har et hovedet. Jeg tror, vi sad... vi havde, jeg havde stadig noget. siddet hjemme og sagt, sluk du den varme. Jeg vil ikke tænke så langt, men hvis du sad, og vi havde en dialog sammen, og vi sad og med hinandens reflektioner, refleksioner, så var jeg helt sikkert udnyttet det hele. Hvis, altså. ja, hvis det er, du siger, krisen er her... Og du kan tjene på det og det er der altså, så... og det. Selvfølgelig så tage okay. penge ned i lommen og tændt alle tradiatorer og for det. Okay. Der. er Ja, tak. Okay. Det tror jeg ikke. Det havde jeg ikke gjort. Nej, du var bare på et fly. Ja. Nej, altså nu jeg hører, at Maja, havde du ikke gjort det? Nej, men det er fordi, at, at jeg ville ikke kunne unden at tjene på nogen, som vil sidde hårdt på grund af mig. Det... Nej, men det gør de jo heller ikke. Det er jo en krise, jo, det det, er det der, er det er der er der. Nej, men det de også. De ville jo, altså, altså du vil jo kunne jeg... gøre det billigere for de andre. For eksempel, hvis det var dig, der havde elselskabet, mm. så kunne du lade være med at tjene på det og så bare gøre det billigere. Så i stedet for at gøre det fire gange så dyrt, skulle du gøre det dobbelt så dyrt. Det er også der, hvor jeg siger det etiske er, de skal ind over. Men jeg vil aldrig nogensinde... Nej, jeg, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke sidde og sige noget, fordi der er, der er, der er også konkurrence i det, skal Ærligt du tænke på. Ja, Men der er også konkurrence i det. Så hvis der er at du er nødt til at gå med konkurrencen af de andre elselskaber og alle de der ting, du kan ikke bare sidde og hvad passer selv? Nej, hvis du har en virksomhed, og du kan se, at alle tæner penge på noget, fordi de når deres priser stiger, så kan du ikke sidde hjemme og tænke, at det er etisk korrekt, det her. Det kan ikke her. have det. det. Ikke, Nej, men det, det, det er jo derfor, ligge. jeg ikke Tingen, den er der. der. Jeg har bare derfor, sagt, ikke... fuck det hele. Ja, Sees. det er derfor, jeg ikke har det der, fordi det, jeg skal ikke ud i sådan jeg noget. Jeg er ikke derfor, jeg ikke har noget, fordi Min det for... de er Men Min samvittighed er ikke med til det, så jeg... Jeg fornemmer noget lidt socialistisk ved dig. Det ved Nej. jeg ikke. Det, jeg tror bare ikke, at jeg tænker på samme måde. Jeg... Går sådan, ikke så højt op i det der med at bare skulle, skulle tjene og tjene og tjene på andre. sådan Det, det gider jeg ikke. <tryk> wow. Okay. Er der andre, der vil pusse Majas Gloria? <tryk> ja, <tryk> ne, altså jeg har er... lige sagt det ærlighedens rum. Og, og jeg er bare ærlig, fordi det, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg er opvokset fra en familie, hvor man ikke har haft så meget at gøre med. Og så tror jeg bare, at man har bare lært lidt at passe, passe på pengene. Og så tror jeg bare, jeg ja jeg sådan... Hvad laver du? Er det nogen, der ikke fortæller et det, det er bare, jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skal sidde. Jeg føler, min mine ben det er fucking lange, og du ved så. Kan jeg... du ikke sætte den her her? Nej, fordi i præcis så føler jeg sådan, at jeg sidder sådan en anden Jamen, du må godt holde den der mikrofon. Du du ikke se, altså, hvorfor har de sådan sa det må hvorfor skal jeg sige sådan her? Fordi jeg tænkte, det ville du vil være god til at holde den der. Nej, den er jo pisselig sådan. <laughs> Båh, jeg her. tror, alle tjener på noget indirekte jo. Altså det ja. gør de jo, så så altså, der er ja. nogen der tjener på tidens gunst, og så kan det bare godt sige okay, men så har man third party, man går igennem, det man går igennem det og der vi, lukker vi der det, det er lidt hemmeligt, at man tjener på det og det, og det mm. alle tjener på noget. Altså jeg vil sige Jeg også på noget. Altså, ja, jamen, lige præcis <laughs> og, der, og der, derfor skal man huske nu gør de det bare direkte på den her måde, men man skal bare huske, alle de ting, der er derude, det er fordi, at folk har et behov. Ja. Og det tjener vi på. Peace out. Mit navn er Julika, og du lytter til Markus Søvind. skal jeg? Er det fordi, men ellers skal jeg bare sænke bordet. Vil du meget gerne have den, der tjener den på? Nej, jeg vil det ikke at besværge Kan du ikke holde den, den for tøng? Er du ikke vant til at have sådan noget hænderne? Er du ikke vant til at have sådan en i hænderne? Nej, min kærestesbrud er ikke så stor. Det er en joke. Det er en joke, de er store. <laughs> øhm, for et par år tilbage kom social medie på banen. Nemlig det, der hedder Mind. Pointen med Mind, det er, at øh, de går rigtig meget op i ytringsfrihed, og så skal man prøve at ændre folks holdninger på nettet. Via debatter og andre ting. Øh, Netop det med ytringsfrihed gør de, at man nemlig, altså Det går de virkelig meget op i, og det gør, at øh, man næsten kan skrive alt andet. Der er ikke noget censur. Hmm. Så du skrive alt. Er det ikke ligesom Reddit? Altså, er det anonymt? Lidt ligesom Reddit, ikke? Bare mere ligesom a Facebook. Okay. Så er det profiler? Man kan man kan følge hinanden og sådan noget, ikke? Hmm. Præcis. Øh, sangeren Jogon har lige været ude og lave et stunt for netop den app, hvor han tog et billede af sin stive med underbukser på og skrev, at man bare kunne følge ham på de sociale medier. Hvad, hvad grider du? Hvad er, så, hvad er der så sjovt? Jeg tænker bare på noget. Men er det ikke det forkerte site, han har lagt det op på? Jeg skulle sige det. Han lagde det op på Instagram, tror jeg. Nå. Det kan være, han skulle få OnlyFans. Det er idé. Ja. Giv yogeren en OnlyFans. Ja. Nej. Prøv at, prøv at, prøv at, er bare til at starte med Er det en god idé, at man har sådan en medie, hvor der er, ikke er censur? Ja. Yeah. Mm. Det, det synes jeg personligt ikke, men det er også fordi, at jeg er meget imod øh, sådan nogle sider. Også øh, Reddit, og der var også noget, der hed, hvad hed det, jodel. Fordi det ødelægger bare folk. Altså, man bliver fuldstændig smadret af, af de, der, øh, de der sites. Mm. Det er virkelig, ja. Jeg synes, det er... Er det, er det, er det sådan noget, hvor folk de skal validere sig selv, at, de, at det er de mennesker, de sidder og udgiver sig for? Altså, skal der være, skal der være billede på? Fordi det er der meget stor forskel i min mening omkring. Mm. Fordi hvis der skal være billede på, og det er med pasfoto og alt muligt, eller du mm. ved, så, så det virkelig bliver, så man er sikker på, at det er det menneske, der sidder så vil jeg fandme gerne høre din holdning. Yeah. Yeah. Ja. Altså, inden... Så, så er det så er det profiler, der har men, det, som skriver hinanden. Så, så du vil ikke ligesom Reddit, hvor det er bare er en eller anden anonym? Nej, men det er Reddit, yeah. kan det være anonymt Det ved du aldrig om. Det kan være det kan være noget, de har fundet på. Jeg men kan hvis fortælle du dig, at, at, der at der er billede på. Okay, okay, okay så, det har så, jeg mere det er... respekt for. Det er med billede er så man kan vælge i... et billede, ikke? Nej, det, det er, jo, er man, men det skal være vigtigt at det skal at man skal validere om det er det her menneske der så skriver. Nå, ligesom Tinder, mm. altså, hvor man validerer om det er Lige præcis. en ja. profil. Ja. Fordi så vil jeg ja, gerne have din mening for Men jeg ved i hvert fald at man har profilbilleder derinde og ikke sådan nogle avatars. Altså... Men det synes jeg er vigtigt for, for min holdning om det. Ja, det synes jeg også. Altså jeg synes i forhold til det der med Reddit og folk har fake profiler og sidder og ytrer og så videre. Alle talt det er bare min mening om det. Folk der sidder og skriver om andre mennesker for en anonym app. Det er bare folk, der ikke har nogen indhold i deres liv. Altså, det er folk, der ikke har det godt selv. Så jeg er meget sådan der... Hvis jeg får mere respekt af... Hvis du skriver til mig personligt... Prøv at høre, jeg synes, du er fucking afgældig, at høre på, så vil jeg sige... Fuck, fedt. Tak, skal du have. Jeg vil få mere respekt for det. men en anden idiot, der sidder derhjemme med en anden fake ting. så altså, kom nu lidt. Okay, så, så altså, men er I slet ikke nervøse for, at man så, uden at censurere og sådan noget, så kunne der opstå øh, absurd mange racistiske, øh, nazistiske og andre måske meget mm. ekstremistiske Jo, men de holdninger. er der jo forvejen på, det er at rip, så, så det er egentlig fedt nok at få dem op til overfladen, så der vi kan tale om tingene, og jeg tror faktisk på den måde, man kan nå, man kan selvfølgelig ikke nå de der hardcore, men jeg tror, det er en meget fed måde at få dem op til overfladen, fordi... Lige nu, der er de der foran. Men er det ikke også svært, fordi at jeg føler, at når der er en profil, hvor du også har billedet på, hvor mange vil så åbne sig. Det er lige præcis Og ydret det. sig. Mm. På den måde, fordi man ved godt, at man får hug, hvis man begynder at... Og sig af din arbejdsplads. Ja. Eller din Hvad det nu kunne være. Det var derfor, jeg synes, det var vigtigt at vide. Ja, ja. men jeg, jeg ved ikke, at man skal valideres, men jeg ved, at man skal have et profilbillede. de ofte folk, der skriver noget, det er jo folk, der er anonyme, der har noget, så kan de snakke om homoseksuelle, et, et, et, racisme, alle mulige andre ting, det sådan der, fordi de ved, at de skal stå til ansvar for det, fordi mm. de er jo ikke mig. De gemmer sig. Mm. Jeg har mere respekt for de folk, der har skrevet noget om mig, for deres, fik, altså, for, for deres profil, no, yeah. og der har jeg reflekteret over det, fordi det er normalt, mens jeg kan se-agtigt, Jamen, burde man så øh, kunne poste alt på andre sociale medier, som Instagram og Facebook og sådan noget? Skal man også bare kunne altså, poste alt ikke... Nej, altså min generelle holdning er helt generelt personligt, synes jeg ikke, at... Øh, jeg synes igen det der med, man har jo ikke ytringspligt. Tino bare stille. Altså, hvis du ikke har noget fornuftigt at sige, sig ja. stille. Altså. Ja. Ja. Så sig stille. Der burde være en lov omkring det hvis det ikke er fornuftigt. du skal bestemme, hvad der er fornuftigt? <laughs> Nej, eller. men i en ordentlig tråne. <laughs> jeg, jeg skal en ordentlig nok tage tålen. posten fornuftigt. Altså. Og jeg taler virkelig meget for, at vi skal lære at tale bedre på de sociale medier. Der er en grund til, at man ikke taler så godt på de sociale medier Det er jo, fordi det er en ny ting. Vi har ikke lært det endnu. Vi har lært det ud i samfundet. Man går ikke hen til et menneske og siger de ting, man nogle gange kan skrive ind på de sociale hmm. medier. Vi har ikke lært det endnu. Vi er ikke opvokset med det. Og det er virkelig, virkelig vigtigt, at skolerne tager fat i det her det er bare norm omkring det men jeg har det også sådan her fordi jeg kan godt blive misforstået på de sociale medier fordi mig og mine venner, vi har en gang hvor vi skriver os nogle sjove ting til hinanden så jeg føler også bare at man skal sådan kunne se hvad for en gang folk har om det er med en glemt øje eller hvad det er før man fordi jeg føler ofte at folk er sådan der ting hun skrev det der mm -hmm. med du ved ikke man skriver med lad være med at stønde om for det mm -hmm. så jeg føler bare at man skal sådan jeg skriver ikke til nogen jeg ikke kender noget jeg ved det kommer til at støde mig på længere sigt hvis jeg bliver ked over noget nogen siger om mig så vil jeg aldrig skrive til et andet menneske. Okay. Sådan, så jeg tror bare, man skal have sig selv med i ting, når man skriver ting, fordi det er bag en skærm. Kan du ikke se, om, om jeg har ansigtsmimik, om jeg laver sjov, eller om vi kriner, fordi det er bare ord. Jeg prøver også emojis, når jeg skriver til mine venner, fuck, du en taber, så er det en krine-emoji, så de bliver ked af det. Det er Altså, man bliver jo nødt til det. Altså. Og koldt nok lige at sige, fuck, du en taber. Ja, men bare sådan min, min emoji, eller sådan der, du ved, sådan he-he, du ved. Jeg kommer for sent, og så lige en tunge, og så okay. Jeg går for sent. Du, du sætter dem altid sådan, sådan her, og så, okay. okay. Ja. <laughs> Fedt nok. Det er bare den man gør det. Men det er rigtigt, emojis er har været med til at mindske distancen, der er mellem mm. mennesker øh, på nettet. Det er det. Men, jeg sad forresten, må jeg sige noget. Jeg sad ind på sådan en... Øh... Nu kommer det til at handle om det igen. Jeg at, at sætte mig ned. Jeg kan mærke, du kommer der nå. Ja. Dyr igen. Ja. Jeg sad ind på sådan en Facebook-gruppe der hedder, at hunden er vores bedste ven, eller min bedste ven, eller sådan noget. Jeg elsker du bare dyr? Altså. Du... <laughs> Nej, men jeg kommer bare lige til at tænke på det. Ja. Og det er altså ofte den ældre generation, der får gå helt op i, hvordan man skriver til andre derinde, synes jeg. Med emojis? Nej, Nej bare sådan, hvordan deres tone er. Den, den, den er jo helt vildt slem. Og der var en kvinde, der havde lagt noget op, og hun havde nogle psykiske problemer, og så øh, lægger hun billeder op med sin hund, og der er lidt rod på bordet og sådan noget. man kan godt se, hun mangler måske også ressourcer. Og så er der en kvinde, der skriver. Se dig lige, jeg op. Øh, altså sådan noget der, hvor jeg tænker, kan du ikke, kan du ikke, altså jeg synes ofte, det er dem, den går helt galt med, hvor vi andre i vores øh, aldersgrupper, eller hvad <laughs> Sådan lidt, på hende, men... når hun forsvarer sig selv og siger, at høre, jeg har det virkelig, virkelig svært, og det her med min hund, og sådan noget, så siger hun, ja, men alle kan da lige tage fem <laughs> minutter fra det der, så lige rydde lidt op. Ej, nej, nej, nej, nej, nej. Hvad, hvad er der galt med dig, kvinde? Kan du ikke se, at kvinden, hun har det slemt? Der er nogle mennesker, ikke men, også? Men, ja. Og det synes jeg bare ofte, det sker med den ældre generation mere, end hvad det gør, fordi de måske ikke er vokset op med sociale medier, eller, mm. jeg ved det ikke, det er jeg jo heller ikke, men mm. Ja, træder slut 30'erne, men, men alligevel, jeg synes ofte, det er der, den faktisk er galt med. Men det har jeg godt ja, give dig ret i det. Så, så det er den ældre generation. Tror du så på, at den nye generation bliver bedre til det her? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg allerede, de er. Er du bedre til det? <handle> den er du god til at, at, at skrive pænt? Ja. Du er... skriver du ligesom som Mia Hey Taver. Du gør ikke. Nej, nej, det er, det skal ikke sådan det rigtigt. Ah, Mia. Mia. Alt hvad der bliver sagt i radioen typ lige. Jeg skriver det med Chagong. Altså nu, nu har jeg jo ikke mødt dig, for jeg vil aldrig skrive til dig. Det er det. Nej, hey, hey. Du skal ikke parkere. Nej nej nej, nej, nej, nej, nej, Jeg vil jo altid på. Lyt lige, lyt lige. Jeg har godt. Jeg har faktisk et rigtig godt bud her, for ikke? Fordi række kommer jo for sent. Nu stop nu. Række kommer jo for sent i dag. Fordi række var på arbejde. Nej, men, jeg må skrive. lytte lige. Jeg har ringet det her i må ikke opbrud. Okay, vi stopper. Række skriver. Jeg kommer 10 minutter for sent, hvis det er mig der har skrevet det så også skrev, så fylder du det din lille taber, for vi kender hinanden. Jeg vil aldrig skrive til hende, jeg kender skrive. Hvorfor det er ikke? helt okay, fordi at hun kender mig ikke som person. Hun ved ikke, hvad for en type jeg er. Måske vil hun blive stødt af at kalde en taber. Maja ved jo godt, <guluss> det måske at jeg ved. Det er en lille sådan, smule, jamen, Præcis, Starker men du, kunne du kendte mig... Jeg kunne altså godt finde på at skrive. Hvad så, Rikke? Hvor bliver du af i dit lille fuckhård? Okay, kunne <gulssigt> du, du, du, du, du ikke... Ej, ej, det der, jeg mener. Men jeg vil godt køre ud til <gulssigt> Maja. Ja, ja, men til dig vil jeg bare skrive. Det er helt okay. Tag så meget tid, du vil. Blinkesmejle hjertet yeah, ud, uh, du ved. Det ville jeg, jeg med mig, så jeg skrev for. <laughs> jeg vil lige stå lidt i forsvar til det, for du kom kun 9 minutter for sent. Okay. Jeg har oplevet nogen, der kom halvanden time for sent. Seriøst. Ja. Det, ja. det gør man ikke. Min Nej. Høj, hun, aftaler, men det er rigtigt. Prøv jeg her. Hvis vi lige hurtigt med sidste spørgsmål, inden vi går videre, så er det. Øhm, kunne I finde på at reklamere med noget seksuelt for at få Flere følgere? Lidt af det, jokeren gør, eller jokeren gør med sin stive pik. Altså, hvad, hvad, hvad og, forbinder du med seksuelt? Og det er jo det, fordi lad, jeg, jeg tager det lige hen til Maja, så skal starte med her <laughs> uh, yeah, Du er yeah, OnlyFans Maja det, Altså, det er jo mit arbejde, kan man sige Ja Så, det, så ja, det vil jeg gøre Det vil du gøre Ja Præcis Er der Ville. noget galt i det? Ja, det synes jeg ikke Du er med på den? Ja, yeah, do you Altså, gør lige præcis, hvad du har lyst synes til Så, så længe ikke, det er ikke ud over synes andre Synes du så ikke også, at andre sociale medier godt kunne lade være med at være så censureret? Nej, fordi så tjener jeg ikke penge på det Oh. Der, er skal vi huske, ah, der er også børn. Nu skal vi lige tilbage til kapitalisten her. Wow. Der er også børn, skal wow. huske på. Det går ikke ud over andre mennesker. Det gør ah, ikke jo, over... det gør det. det, gør ah, det. Jeg, jo, jeg, det tving, gør det. jeg tvinger ikke nogen. Jeg giver ikke nogen en regning og siger, at den skal ikke betale som sådan. Man vælger det selv. Ja, men det er noget du, øh, du udnytter folks lyster jo. Det gør du jo. Tænk på børnene alle altså. sammen. Jeg ved, ikke, jeg ved, det, ikke. Jeg ved det ikke. Så du tjener jo på, at, at det kan være på andre sider. Ja. Men der er ikke nogen, der fryser. <laughs> Alle har Ja, men men, jeg, jeg, kan, jeg forstår dig godt 100 procent. Ja, den er sgu svær. Jamen, der... Men det er rigtigt, det er to forskellige ting, men jeg giver dig ret i, at man, så kapitulerer du ligesom ja. på, på folks lyster. Det er rigtigt. Vil du sige noget, Mia? <laughs> Nej, jeg skal bare sige, at man kan høre en eko. Det er for jo. sindssygt at gøre, mens vi er i gang med at lave køben op. Ja, <laughs> <Hvad er> det hedder <laughs> det er Men ja. Så hvad med dig, Rikke? Kunne du finde det? Jamen, mig? det kommer an på, hvad der er seksuelt. Fordi jeg kan jo godt ligge. Jeg har jo for simpelthen Men det, det, der er seksuelt, det er, at, du, at når du tænker, det her skal være sexet, jeg lægger et billede op med, med, et, med et seksuelt formål. Det kan være dig med i bikini, der, der lige er kommet op af vandet, hvor du tænker, nu er jeg sexet. Eller, jeg Arh, ved det ikke. Altså, det jeg der, men synes, med jamen, jeg synes virkelig, den er svær, faktisk. Jeg synes virkelig, virkelig, den er svær, fordi jeg kunne aldrig drømme om at lægge billede op af mine bryster, eller af mm -hmm. Et, altså det kunne jeg aldrig drømme om, mm. Mm. Men, men et billede, hvor der er, jeg tænker, at hey, jeg ser godt ud, jeg for, for fanden fået lavet min krop nogle operationer, er jeg er pisseglad for og synes, at jeg er fræk, og synes, at jeg ser godt ud, synes at jeg er sensuel, men det er nok mere sensuel, men det er måske også fordi jeg kommer kommet op i den her aldersgruppe nu, at, at sexuel... der, der er mænd. bare ikke lyder lige. Jo, det er ja. altså, <laughs> det, der... det er det. Men, men det er mere, hvad jeg tænker om mig selv. Jeg tænker ja. mere, at jeg er sensuel end seksuel. Ja. Hvis det, Jamen, giver, det giver, mening. giver mening. Det giver mening, men... Pointen er, så du vil gøre det nok ikke, hvor du tænker, det her har et seksuelt formål. Jeg vil det at Så du tjener penge på det, eller hvad? Nej, for flere følger. For flere følger. Ja, mig gør du for på Unifans. Og det er subscriptions. Men det kan være Instagram, Facebook eller Mind, som... jeg vil ikke tænke... på at høre Den her måde for at følger på... Det vil jeg ikke Men jeg vil lægge noget op, hvis det er, at jeg føler, at hold kæft, hvor ser jeg godt ud her. Og det har jeg jo også gjort før. Altså, ja. ikke så godt ud, men lagt noget op. Det men kan ikke snakke. hvor du tænker, at nu bliver min liderlig, af, jeg der. Nej, sådan har jeg sgu aldrig tænkt. Men jeg tænker, at de nok har gjort det nu, at jeg sidder og tænker over det. Tænker, at jeg selvfølgelig, de har gjort det. Fordi jeg bliver da også opstændt af at se en eller anden flot mand. Altså, i bare overgruppe Det må ikke. man da gerne. Det må man da gerne. Men jeg, nej, jeg har ikke sådan tænkt direkte på den der måde. Wow, jeg synes, at øh, det er virkelig et ærlighedsrum, det her. Jeg er, stolt, øh. jeg er virkelig stolt af Samia, jeg springer derovre. Ja, mit navn er Trine Vandrup, og I lytter til Markus og reality-panelet. <laughs> mit svar ville ikke være... Nej, jeg tænkte også... Ja. Jeg har mig på en god dag, ja. Nu skal vi til det. Er I klar? Vi er klar. Er I med mig? Vi er med dig. Hvad er det, der sker? Ej, jeg skal altså lige sige nu noget. Skal... Hvad skal <laughs> jeg... har lige tænkt over noget. Lige... Så du, hvor seriøs jeg var? Ja, ja, men det er fordi, Hvad jeg, jeg har jeg simpelthen lige tænkt over noget. Jeg sad lige og sådan virkelig... Har jeg virkelig ikke i de 10 år, jeg lavede reality og nogens lagt noget op og tænke okay det her vil folk virkelig virkelig synes godt om og jo det har jeg sgu da når det er så godt ud. Altså nøgen? Ja, men ikke nøgen, men i bikini Ja, ja, eller ja et... men jeg har lige tænkt det får jeg forfølger med det har tænkt det, det her det får jeg mega mange likes på. Ja. ja. Gjorde, Gjorde du så det? det? det samme? Gjorde du det? Ja. Du er du glad? Jamen det giver da et kick. Det gør det jo. Det er det. Ja, ja et kick. Har du gjort det så jeg? Nu spørger jeg dig bare. Har du gjort det hvor du tænkte, ved du hvad, til min mandlige følger eller til min kvindelige følger? Nu skal jeg tænde deres lyster. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Jeg lægger lige, hvad jeg føler op på min Instagram. Så jeg kan godt lige se på mig selv, hvorfor skulle folk ikke følge lov til det også. Har du stadigvæk dig selv som baggrund på din telefon? Følger jeg det. Og det, det, det, det... Den synes jeg, vi skal lade være. Kig her. Det er det. God dag. God røv. Det er simpelthen din røv, der bare er din baggrund på din telefon. Ja, jeg det bliver jeg jo da nødt til at tage lidt af den, så jeg ved, hvad jeg skal gøre for at få den tilbage. Og så har min body her. Og du har også et billede på dit. Okay. Ja. Så ja, jeg gør ting, der lige falder mig ind. Ja. Yeah. Ja, Lad os tage den derfra. Videre. Ja, jeg synes, vi skal gå videre. Jeg skal høre en mere. Nej, vi skal ikke høre en mere. <laughs> og nu der reklamer, tror jeg. Nej, prøv høre, Vi skal til ugens slader. Det har jeg glædet mig til. Du sagde lige hurtigt, Rikke, du havde haft en kravl af. Ja. Har du noget til mig alligevel? Nej. Har du ikke noget til mig? Nej, ved du Ej, dengang, du skrev det i dag, ikke også? Ja. skrev det i dag i morges. Mm. Der var jeg lige mødt ind på jobbet. Og jeg tænkte bare... Det var fucking løgn. Han vil ikke have mig til at tænke over sådan noget, altså i dag. Hvis nu jeg lader dig øh, svide lidt nu, lige tænke lidt, ja. og så gå hen til Samia og giver hende den først, mm -hmm. og så ja, gør jeg Hvad? Samia, hvad har du slået til mig? Okay, øhm, skal altså skal det være sådan alt slåret? Nej, nej, det det bedste sladret, du kan komme på, om dig selv, eller om dine veninder, eller nogen andre fra reality, eller din mor, eller et eller andet. Ardum ah, Okay. Ej, lad var med at hive din mor ind i. Ej, det her skal være, er sindssygt, Sorry. så er jeg er færdig. Men pointen er bare det. Er okay. okay, altså jeg har, en, jeg har en ven. Vi sover imodet mig. Øh... Er det bare en ven? Er det en, man kender? Ja, det er en, man kender. Yes, og jeg skal lige have et navn. Det er Sinan. Ja. Vi i imodet mig. Vi skulle ud og have en god dudum fra Divan ja. ude på Nørrebro. Han siger til mig, at jeg har ønsket i min mave. Jeg siger til ham, at du prøver at gøre det hele tiden. Ja. Så siger han, at jeg er nødt til til slå en brud. Så siger jeg, så fucking slå den brud. Så står han en brud og så skider han fucking i Nej. bukserne. Og i stedet for at vi tager hjem, så siger han sådan her: Jeg kan ikke gå uden at stå stille. Så siger han, hvad fuck mener du sådan der er lort? Så siger det nu for du, var, du er altså dramatisk så siger du står nu stille. Så stopper vi og så er der en lort og så er jeg sådan der i bukserne på? Dem. Altså den sidder sådan han kan mærke den du var sådan lorten den sidder sådan her så du kan se den ude hvis den holder den sådan her pølse. han holder den sådan her Ej. så siger han til mig vi skal med metroen, så siger jeg, jeg skal ikke med metroen med dig. <laughs> så siger han, vi skal med metroen, så siger jeg, nej, vi skal lege, Jeg skal have dodom, altså jeg har tømmermænd. Så siger han, vi skal ikke, fuck jeg durum, vi, skal toalette, vi skal hjem til mig. Så tager vi hjem til ham, og så får jeg dårlig mave. Og så siger jeg til ham, jeg skal på toilettet, så går jeg på toilettet. Og han skal tage sit tøj af, så han holder nødt så holder sin lort sådan her, og han tager tøj, tøj. af. <laughs> og jeg har bare låst døren, når jeg har dårlig mave. Og hans mor kommer hjem og spørger, hvorfor står du nøgen nu i Og sådan jeg har en lort, og så var jeg sådan, no, okay. Hvornår skete alt det her? Det var sommeren. Det lyder fuldstændig sindssygt. Ja, det var også en oplevelse. Jeg tror, jeg har fået lidt ja, angst efter det. Oh, ah, shit, ja. Så er sin anden skede i bukserne foran dig? Jeg er på, øh, Røde, Røde Plads på, på Røde Plads på Nørrebro. Jeg kan tydeligt huske, at jeg fik ikke min dudum. Okay. trældes. Jeg tager det sladder. Maja. Hvad har du til mig? Jeg tror ikke, jeg har noget. <laughs> jo, jo, du har altid eller noget. Nej, jeg ved ikke. Altså, det er svært, fordi jeg er ikke rigtig inde i, i den der branche længere. Har du en, en vild OnlyFans-historie? <sighs> Nej, det ved jeg sgu ikke, om jeg har... Nej, ikke for OnlyFans, men jeg har da fået tilsendt nogle videoer nogle gange. <laughs> af hvem? Øh, jeg ved ikke, hvem det var, men der var på et tidspunkt, jeg fik sendt en, en video af en mand. ja som øh, sutter sig selv. Han giver sig selv ekssismer. Et, ja, et blowjob, som øh, han ligger sådan, sådan her over sig selv, sådan her Og så ja. Så kan han til sig det, selv et blowjob. Ja, det er det sygeste jeg se, det er ikke bare blowjob, det er altså noget. Og han tænker bare privat til dig. Jamen han sendte den bare på Instagram. Det Emil har bare. Det. det ved jeg ikke, hvad. Nå nej, men det okay, ja. det så bare sådan noget ekssismeragtigt ud. Altså du ved, sådan rigtig og så tænker <laughs> ikke. Hvad? bliver blev tæt. Hej, men jeg har aldrig været så tør. Tror jeg. <laughs> Okay, okay. Jamen, jeg tager også det slader. Rikke, har du, har du tænkt over lidt? Jamen, jeg er slet ikke på. Har du et eller altså, andet med dig? Jeg, jeg, har, jeg har en du masse... du dårligt? Har du mange har... marerid? Nej, jeg har en masse historier omkring folk i alle til verden. Og det har man. Mm -hmm. Man har været i den i lang tid. Det er, derfor jeg, jeg la... det er derfor, jeg har lavet det, er jeg lavet det her. Ja, men jeg skal ikke sidde og det nu. Selvfølgelig. Det er jo derfor, vi er Og jeg skal absolut heller ikke sidde og mig selv, fordi så ved jeg godt, hvad der sker næste gang. Men det er jo derfor, vi kommer er her. Vi går den rundt, vej rundt, så nej, Hvem er du mest nej. bange for, der kommer her, du altså, kan fortælle <laughs> mest om det. jeg kom du nej, nej, nej, Men der er mange historier. Der er faktisk rigtig, rigtig mange historier, som folk jo faktisk overhovedet ikke ved noget om. Det er jo det, vi skal ja, have ud i offentligheden. Tror du, jeg lavede det her ugenskælder for sjov, eller hvad? Nej, Rikke. Nej, det, det, Vi er kommet for, at det, det Det er det derfor, Reddit også er så farlige nogle gange. Ajde, det, er ah, fag, der... det er så sygt. Folk skriver ting, hvor man tænker, hvor f*** er Nej, men det, det værste er, at alt det, folk skriver, i hvert fald om mig, det er løgn. Det er løgn. <coughs> Nej, og det er det. Det er løgn. Nej, <coughs> det er det. Det <coughs> er Det er det. Jamen, det er, det er også, også alt mig, og det er også f*** mig altså. Ja, <coughs> alt er bare løgn på Reddit. Nej, <coughs> <mig, coughs> og mig er Ej, nogle gange ja. så tænker jeg faktisk, hvor fanden har de fået den historie fra? Yeah. Det var da sindssygt. Men der er nogen, der snakker med, nogen, som siger tingene videre. Og det synes jeg ikke også... Altså sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det fucking taber. Ja. Du kan virkelig ikke reddit. Du er godt nok sur på dem. Nej, jeg kan bare ikke lige folk, der skriver for en ny map. Så svine andre til at skrive for den egen private. Hvis du har noget at sige til mig. Eller hvad med at skrive. Det er jo sjovlige mennesker. Jeg synes, reddit har, har, har, har faktisk også været god i perioder for mig. Øh, med nogle ting. Øh. Det vil jeg bare lige sige. Men jeg, jeg ved ikke lige, hvordan jeg ellers kan komme ud med det, men det, det, det synes jeg faktisk Karl, har... Hvorfor har det været godt? Jamen, det er jo netop det. Du har 10 ti sekunder til at forklare. Ja. Jeg har ikke med Ej, Ej. At, Men det. Nej, Jeg gerne sige... Sig, ja, nej, nej, nej, nej, har sekunder, sekunder. Jeg er faktisk okay med, at jeg støtter folk, der er ensomme på Reddit, fordi de kan få den, den her fællesskab. Jeg går ind for inklusion, så bare skriv, hvad I vil skrive. Så Nej, det er det, du vil sige til sidst. Det er klogt Du jeg skrev, mit jeg hoved. Jeg skal en vinder, Nej. sladeren. Rikke, du havde absolut intet til mig. Du, du gav mig <laughs> et, intet. Maja, du fortalte mig om en mand, jeg ikke kender. Du vinder, selvfølgelig, Samir. Ved du, hvad du vinder? Hvad du sige? Du vinder. papir. Så jeg har lige afdøjet sin anden.